були знайомі одне з одними. Нічого з одягу, який був на вбитому, не взяли, за винятком кросілок. Та навряд чи заради кросілок наважились на найтяжчі злочини. Помста? Старший слідчий із особливо важливих справ прокуратури міста Києва Раїса Петрівна Москаленко розповіла, як зрештою вийшли на злочинців. Розшукову групу очолював прокурор-криміналіст Дочуківський. Діяли цілком професійно, але не без допомоги самих злочинців. Як це не дивно, люди, котрі вбили Ігоря Кольчука, не приховували того, що вчинили. Їх не зупиняв навіть інстинкт самозбереження. Про злочин вже знало певне коло людей, і в цій протиприродній для злочинців балакучості і полягає, на мою думку, розгадка того, що сталося 19 червня. Розгадка події, яка виходить далеко за межі професійного інтересу юристів, і має привернути увагу представників усіх галузей знання, що вивчають людину. Тим часом злочинців виявили, взяли під варту, допитали і, зрештою, віддали до суду. Справедливість здобула перемогу? Ні. Коли сталося вбивство, коли одна людина загинула від руки іншої, не доводиться говорити про можливість якогось морального відшкодування. Несправедливість торжествує, а відбувається акт відплати. І яким би суворим не було покарання, це навряд чи втішає тих, хто оплакує загиблого. І все ж таки, як же ж було розкрито злочин? Опитували всіх. Одного за одним, хто хоч раз, трохи, бачив чи знав Ковальчука. Коли бачили його востаннє, чи не помітили чогось незвичного в поведінці, спокійний був чи стурбований, про що йшлося в розмові, опитували викладачів, учнів, сусідів, просто знайомих, вийшли зрештою на учня, котрий посилався на іншого учня, який нібито натякав йому, що знає обставини загибелі Ковальчука. Але той інший учень відбуває військову службу на півдні. Цього було досить. Розшукова група негайно вилетіла на південь. Знайшли військову частину, знайшли можливого свідка, той і справді підтвердив, що чув від свого однокласника Олександра Фоменка, що він разом з Олексієм Градовим причетний до вбивства Ковальчука. Убивцям теж було по 17. Ще місяць тому Олексій Градов і Олександр Фоменко сиділи за партою. Тільки не закінчили школу, де, може, ще недосконало викладають основи наук, але не навчають ані грабувати, ані вбивати. Та й батьки не навчали їх нічому поганому. Градов – старший робітник, Фоменко – старший інженер, Жоден з них не хотів бачити своїх дітей на лаві підсудних. Чому ж вони убили однокласника? У кримінальній справі є розділ, який має назву «Матеріали, що характеризують Ігоря Ковальчука». З ними треба ознайомитись, бо інакше того, що сталося, не зрозуміти до кінця. За свідченням батька Анатолія Семеновича, з шостого класу Ігор почав гірше навчати. Палив, вдома допомагав по господарству, що, на думку батьків, є мало не основним показником педагогічного благополуччя. У класі був наймолодшим за віком і через це не відмовлявся від заступництва старших. Рухливий, дотепний, із тих, кого називають заводіями, хоча витівки його були безневинні, Клас до Ковальчука ставився добре. І все-таки убили його два однокласники, котрі по черзі сиділи з ним за однією партою. На першому допиті батько, коли доля Ігоря була ще невідома, засвідчив, що ворогів його син не мав. Він засвідчив також, що всі, ким товаришував Ігор, були гарними хлопцями. Але в цьому Анатолій Семенович, на жаль, фатально помилявся. Допит Градова і Фоменка збентежив навіть слідчого з особливо важливих справ, який спеціалізувався на розслідуванні вбивств, і здатність бентежити сміх уже б і втратити. Ні, з боку норм права кваліфікація злочину ніяких труднощів не викликала, оскільки закон не може зважати на всі душевні порухи, з яких складається протиправна поведінка кваліфікується лише, сказати б, мотив на виході, вбивство з користі, хуліганських спонукань, з метою приховати інший злочин, тощо. Так Градову і Фоменку інкриміновано вбивство з користі. Проте на підставі тих матеріалів, які містяться у справі і які я читав під іншим кутом зору, ніж юристи, дійшов висновку, Ігоря вони вбили значною мірою нудьги, що і спробую згодом довести. Події у викладі самих обвинувачених, котрих допитали в процесі попереднього слідства, розгорталися так.